Кожен ніс за плечима скриньку з березової кори на серцевих пасах, де було з харчів сухарі, копчене свиняче сало і горнятко меду. Решту поживи вони мали здобути в степу, річках, лісі. А з краму, що мав обмінюватися на коней, гарно мальовані глиняні горщечки, миски, кухлики, в яких було насипано зразки збіжжя двох сортів пшениці, ячменю, проса. Крім того, їм було наказано не з'їсти все сало, а кілька шматочків зберегти як крам. До того ж, їхній одяг, полотняні сорочки, суконні накидки, шкіряні безрукавки, пояси і топанці мав слугувати зразками можливих предметів торгівлі. А на довершення – Ран у своїй поклажі мав глиняну фігурку пари волів, запряженою у плуг. Таким чином степовикам давали зрозуміти, що люди бика з громади летючого пса готові обмінювати їхніх коней на биків, волів, корів, а також телят. Степ ставав дедалі непривітнішим. Трава подекуди сягала їм до шиї, з-під ніг постійно шурхали якісь дрібні звірята, з сичанням розповзалися змії, спурхувало крикливе птаство. Трохи далі, без особливого страху, від них відбігали дикі цапи зі своїми козами, лисиці, степові вовки, про цих останніх треба окремо згадати, бо вовки, власне, не втікали, а вступалися цим двоногим з дороги і йшли неквапом на зерці. Цікавилися. Ще вони бачили якихось великих тварин, схожих ніби й на биків, а ніби й на турів. А коли вже від утоми перестали дивуватися, Кан, найвищий зростом серед них, вигукнув – коні. Справді, це були коні. Буроватої масті, невисокі, дуже пруткі, вони йшли табуном і з лютим вожаком на чолі. Степовиків поблизу не спостерігалося. Отже, ці коні нічиї. Треба їх лише оточити і погнати додому. А там шана від людей, особливе становище в громаді, не конче буде працювати в полі, носити глину гончарям, випасати худобу, а створивши кінний загін озброєної варти, об'їжджати раз по розгородище і пильнувати, чи не крадеться степовий ворог. А у поле орати-жати почвелають нинішні збройні, що не визнають кінного війська. Ось. А він ран, обросте добром, дітьми і славою, і коли помре рум і стане вождем громади. Все гарно. Тим часом вожак тривожно заіржав, і коні всім табуном повернули на південь, і задерши хвости поскакали степом. Молоді ж непосталі конюхи Сумно дивилися, як у високій траві Щезають конячі крупи, хвости, гриви, вуха. Нічого з цього не вийшло. І кінної варти не буде, І вождем громади він не стане. І з невідомо що, Бо перед цим походом Ран просив старішин, Аби дозволили йому одружитися, Але ті заборонили, Слушно зауваживши, що Невідомо, чи він повернеться з цієї виправи за кіньми. Найвірогідніше, що ні, і тоді Еда стане ще однією вдовою з дитиною, а це зайві клопоти для громади. Ось повернешся ране до зими, з успіхом, добром і кіньми, у що мало віриться, одружуйся задля продовження нашої людності, а ні – то Еді час дітей народжувати. Насувався вечір, а доброго було мало. Радше нічого доброго, бо кругом степ і степ. А вони без прихистку, без вогню, з обмеженим запасом води. Ран із жахом усвідомив, що коли він зараз не знайде якогось більш-менш рятівного виходу, то їм усім трьом «Буде гаплик. Або вони вмруть від спраги, або прийдуть вовки і їх згаризуть, або сонними зв'яжуть степовики, або їх з'їсть якась величезна степова потвора, або – це найімовірніше – кан і вук повстануть проти свого ватажка, уб'ють його, а самі повернуться додому. «Ай, треба конче щось придумати!» Коли сонце ось-ось мало торкнутися обрію, Ран із таким виглядом ніби знає, що робити, діловито оголосив зупинку на ночівлю. Товариші по шию в траві здивовано витріщилися на нього. – Тут? Ночувати? – Ти, Ране, мабуть, перегрівся на сонці. – А що ви пропонуєте? – Ран занервував. Дійти до річки, нарубати в лісі гілля, збудувати курінь і обов'язково розвести багаття. Ран знав, що без цілонічного вогню їх загризуть вовки. Але він також знав, що тут, у степу, вогонь розводити не можна, бо згорить усе. А куди йти? Де там та річка з лисим бережком і ліском неподалік? і чи є взагалі все це там, куди пролягає їхній шлях. А він був близький до того, щоб сісти ось тут, де щойно стояв на задніх лапах і шкірив до нього зуби, товстопики хом'як, і солодко заплакати. Але натомість твердо промовив. «Тут, тут і заночуємо!» Разом із цією фразою його осяяло. А для цього треба викосити галявинку. Товаришам це не дуже сподобалося, але, наслідуючи рана, вони скинули клунки і взялися кінжалами й ножами до роботи. «Вибирайте з трави сухе бадилля і кидайте на купу». Ран знову став ватажком, який знає все, що треба. «Ми з нього вогонь розведемо». Коли стемніло, вони сиділи біля маленького багаття, гризли сухарі, смажили сало на вістрях кинджалів, ощадливо пили воду і почувалися господарями на полі земної тверді. Перед сном Ран від себе і від імені своїх друзів помолився до духа степу, до нічного неба і до місячного серпа. Настав же, бо молодик – під руками не було ні козиняти, ні баранця, не кажучи вже про протиля, тож Ран влаштував їм усім спільну жертву зі шматка сала і сухаря, нанизаних на вістря кінжала, а заодно запросив до цього дару і духа вогню, у чия полум'я він увів їстівне.